Két matróz vezette a haragtól fekete arcú rikettit. Aztán némi késedelem után hozták hordágyon dolt, De, mintha kicserélték volna, kisfiús nem törődömsége oda lett. Alázatos volt és megrettent. A másik oldalról most vezette elő Jacqueline-t a nagy darab stewardess. Sápadt arccal, de csöndesen ment. Látszott, hogy összeszedi minden erejét. – Hello, Simon! –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 a matrózok felemelték a hordágyat. Jacqueline lehajolt, hogy megkösse cipője fűzőjét. Aztán a harisnyáját igazította, és amikor kiegyenesedett, volt valami a kezében. Éles pukkanás hallatszott. Simon Doyle összerándult, majd mozdulatlan nádermet. Jacqueline de Egy pillanatig áltott pisztollyal a kezében, arcán röpke mosoljátszott.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 de Istennek hála, van boldogság is a világon. Ahogy mondja a madám, Istennek hála. Az utasok partra szálltak. Louis Bourget és Mrs. hol testét is lehozták a kárnakról. Végül Linnet Doyle testét is partra vitték, és szerte a világban felzűmögtek a telegramok, hírül adva a nyilvánosságnak, hogy Linnet Doyle